اگران و مخترم عالی ونکو دا محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسن انیس سو تریسی کشویرہ جد دی دا ملای دو پتیس ساتی اشاہ دی سنت کے سر اینڈ شیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان اس دی مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبائل نمبر 03015710124 ا دیکھو نہیں ویل سلام لے تی ایمان نہیں کھونے یعنی ایمان نہیں کھونے سنیا تم قابل جرد ندان نہ سوچ کیوں نہ گئے قدر کراؤ ابے غوغاں ایران پہ شیا تاوا اسلامی ملکوں کے بدترین دشمن امام تمہیں دورا مخلوق باقل شوئره بدتر بل فرقنی سے دنیا کی آده ای شر دفع قول مسلمان فرض دی او کده کله کلا برسر اتدار شوئره مولا نیشی پا دکیره سنی نیشی پا دکیره دی دارنگی سنی سره ما دی صورت که ذکر دیو جنو که که دی صورت که پکار دهو که بسحابا و ستان خوشوئی وی کنه اولتا دا اگه تعریف و تمدیش شوئره دا ولي د صاحب تمکار کیو نغه الله په خطا نه دهنه کړې ماف کړئ او په لفظ د قسم سره لقد خعنهم لقد فلعنكم فافعنهم وصافرهم وشاعرهم او په قسم زرای لقد رضی الله علی المؤمنین یسبعين تتعشجره آصابہ چې بیا ته کړو اګه مؤمنان رضی کړي ربنا فلان وليقان الذين سبقونا بالايمان دا رنګونو مخکې دعا کی چې موږ د دې رنګونو د سوې اسوله مو ګرار غې اسوله مو انشاء الله درخدي نو ته مسلمانې سورته آیې کې لالي نو موږ نه نوښتاو دا چاګې بدوي ربنا فلان وليقان الذين سبقونا بالايمان نو مشران ته بدر وکندو لوکا دا دا فرق باطلا و زمان دا قوکار ده نما دی صورت دا, دا راوار سیدف صرف ما موشن منع خروار چې فرق دا دا مدودی اقوال دی ادای کتابون دی ادا غیرات که ادای کتابون دی وافر داوانان دا. خنوالا کرد و غپاسی قرور یا ایوه الناس اتقو ربکم الَّذی خلق من نفس واحدة و خلق من ها و ضجت من همار جان و نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله تعالى عليكم رقيبا وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان قوباً كبيرا وإن كبتم لا تقصدوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل سرعة أربع فإن كبتم لا تعذلوا فوأعج اثنهم أموالك تيمانكم دارك أدناء لا تعولوا فآتوا النساء صدقات إننا نحلة فانتبن لكم عن شيء من نفسا فقلوا هواني أ ابنیکا بینار سننه رسول تنبطاوی ره امالهم لا تاكلوا كان اغنيان فليسعفوا ممن بما رزقته الله اموالهم فاشدوا لهم مكافئه ما ترك الوالدان نرقبون ما ترك الوالدان ولا قرون من ما قل من هو بشر نسيب مصلوه ما جعلن قسمه وورد القراب عليه تعاونوا شاكين يرزقهم وهو من من في بطونهم لمسيره يوصيكم الله في اولادكم اللي ذكرني سوره النساء مقصد سوره بيان امور المسحاو للتوحيد والجهاد سوره بيان کوي د اصلاح زمامله معاشره جونتهول يعني هغه احکام چې په سبب د اجراء غي جنه سكي او اتحاد او اتحاد بیرنمومینی ثابتی د دې لپاره چې مؤمنان اصل مقصد د جهاد حضرتو هیت ترچيار شي چې کله دا وو قومي څور کې خپل معاشره کې نافذ کیه یاري کی مداغې کور به درسته او هميشه به دشمنتا بنيان مرصوص لا کلاړي صورت کې بیان ده د امور مسرهاو الممده للتوحید اور او جہاد او دا امور چې په سبد دا غې سره سره توحید او جہاد او عبادت الله ته تیاری دا امور چې کله نافذ شي نو ملک نو ملک با جہاد ته او ملک با دشمن تکلګی سور دره چه له اوولې سې کې بیا انده عمر دي چې امیر ساجد دې خلک خپل منو ته چلې بغیر د امير نه چې خلکو باندې لازم دي چې دا نور په خپل کور کې وي دا اوله ساه وو پردوو آیات نه دي دغه سې کې اگر عمر دي چې په ميند امیر او درایت دي د صدر او درایت کې زبا چھ او د قوم تر مینزا تقسیم د خل کو دے چې پمل کې خل کو پیږه لېشي دانہ چې ټول پیور دان وشته شي د دې میسه کې تقسیم د خل کو دے چون کې صورت کې احکام بیان شو نو اخر کې نبل شرک تصرف کوي چې ورته حکم د خړای نه واغدار غره او مطلب کې پر소 کوم تصارف نشته چې تاسو بل کې ته هم سر کته کوي واګدار او تصارفو غني صورت دې سه ده اول یې سه کې یو پنځوس آیتونه دي ادم یې سه کې و او یاد اسن دي ادم یې سه کې دریس لایق ندي اول یې سه کې بیان د هر امور ده چې په خلقو لازم دي چې خپل منځو دا نافذ کېو چا دریمیسی کې بیان داړو مورو دے چې بادشاہ درې ته منځ دی چې د ملک بادشاہ باغ سفرایز دی او د ملک رایات باغای باندې کوم حقوق دي دریمیسی کې بیان د خلکو دے چې خلکو په یې نه نقصان کې راځي د جہالت نه راځي چې خل اسلام په دې کې ملي کړی او تفسیر کې په غلطی د جہالت نه راځي په مملکې کې هم د تجارت ناراضي داغانو کې دشمنی ناراضي یو سره داغانو اندازه به بری او ته به هغه په بلند راوګړي نو هغه چې په خپل اندازه او خېږي او ستابت ضربت شي چې واما په دې داسګانه ده خدای خو دا یو سره به تمام مجي کوي هغه بشريفي قدردان وي بی. نو به په خپل ایمان یې چې ما خو زړه سنت ای قداه جو سره چاځه مله راشي هغه ځان خي چزفته نه شهر کې قربا فکر ني نو چې فکر ني دقدر به نشي چې قدر نشي دې بخافاي جره زه درو نه را غړو مو نو دا حديث کې راځي سنت طریقه دا principle سره السلام علیکم زفانین العالم ہندوستان کې دا طریقه چې ملاقات کې خو خبرې پیجن ده علیکم زفانین دا سنت طریقه دی دا با بگلو گو اے نو بگلو گو اے بغان نخی السلام علیکم جی نو دکور خانگو اے انو پیجلی اگر بارتا التفایت نو بگلو گو اے بغ خفزی جی. یہ رضو طلب نمائز قدر او گو یو حدیث سره تولا معاشرہ درسته کڑیدا جدا سنت طریقه ری او ابن کسیر رکری دی چکلی یوسف علیہ السلام اوی چک بادشاہ تی جمعله سره قدردان فقار چې خزانو وغددار شي مخدوجه تو په اني حفيظ علي زه ساتي دي که ما په درجم پوینه درچا مې په کثیر زکه لیکلي دي چې جو زمت هر رجل نفسوي زاجاهر مکانه وو د سړي چې کلا مرتبه نیمالو ما نو هغه دی خو یې چې بایز عالم نیمه دا رنگ هغه دی خو چې زګري مسلمه هغه دی خو چې ګورځه عالم نیمه دا سنت طریقا او دا پسحاباو تابینو قرون مفضلو کی بتیردان حدیث کے دا عبداللہ بی مسود خرز زینب راقلیو ورئو او تپوسکو وی دا تپوسکو حضرت قرطرہ سوکی وی زینب وی ایوز زیانب زینب بیان کو دیر دی دا دی, دی دا گھو دیر دی اغفون پوشا وی دا عبداللہ بی مسود خرزینب دا سنت یې کری دا سنت ز نور سنن تنه په خودي شي دي نو دا سنت تم پاجي خلکون دا سنت تم پاجي چې لار شي نو خبرو وکړه او چې ساده خبرې جواب شو مطلب وشول نو فورن واپس راځه حدیث کې راځي ان سفر قتت من الاذار فإذا قضا عادتكم نعمتو فلجاء الى علي سفر د ټټه د آزاد نه دا عذاب نو کالج او زای طالبان شیخ خپل مطلب دې کو السلام علیکم ورحم ان دا صاحب او عامله دا په کومو لګي چای ووش کی ورنی خو ګوونکی بیا کاروبار سره خبره شروع کی یو خو یو سره تلی جره صفایده او واغلم ته 2 غنټه 2 غنټه سرور ته راکم اناو هتلې دې مجلسه 파را یو د مطلب 파را غلی مجلس نی نور سنی مسلمانانو کې څنګه نور غام خدای کې سنت په سجدي نمازې کې د هغه په توګه ټول معاشره کې مصافات شي دیو جنرال مسلمانانو دوستی نه چاليږي که یو صحیح سره دوستي کوي هغه ببر شان تو کیږي همز دښمنی به شروع شي گاوا جلال چې موږ یې ګیندلې په کار کړل کېږي صحیح سره تعلق ساتي هغه سره مېده څوک یې خبرو کې او داغه حالات خم معلوم کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سری تاریخ دبروک حضرت عمر ورته سفر دیو سره شی وینا یو مامله دیو سره کړی دی, سر دی وینا مې تاسو ته تاریخ کې تاسو پاتې دیو کړی ماملو او سره سفرو کا نو دا ویله باس داغه متعلق کول راي قائم کا داغه قران کې اوله سوره چپاغه کې داس عمر ذکر دی یا غنافیصی نه جنگ جگړه ناراضه ارص پامنشی ال امور المسلیهۃ الدافیعه للشر ال امور المسلیهۃ للمعاشره ال امور المسلیهۃ للجهاد ال امور المسلیهۃ للتوحید اغه امور چې پاره اصلاح کیږي او سره د الله دین د وسګار شي امور چې سره نافذ کیږي نو سره د جات کیږي غمو صلی اغه مور چې سره نه افس کی مې جون خشي امیان کی جنگ اگر ختم شي کاش چې حکومت صورت انساء راځکې اودزه تقاریر وکړي او بدو کومت قرآن ماشي وای د خپل کتاب دی په براینم نن کوملانا تاسو چې چې د معاشري اصلاح هغه صورت بیان کا اغه صورت چې پاره کې د جون د تیرولو دا معاشره دی تیرولو اصلاح رامی از سورت پترقیلی رما سواقا دا سورت مقصد دی بیان دو امور المسلحا الممدتو للجهاد و توحید بیان دو امور المسلحا للمعاشرہ دا جان تیرولو امور از سورت قسم دی دی قسمونو تا اول قسم کې شپار ساحکان دی پمین در که کور نه کې دا سپار ځا کام نه قسم کې عطا کام دي بین الرای او ریت او نه کې وو یاه چې ندی دین قسم کې دریس ورکو تفصیل ده چې موږ هالو سره کوي چې دار منزل سره ده دار دې درجه سره ده ساده کې داتای خپل دهو خلک ته یې جنډ او حدیث کې راځي انزل للناس علاقه د مناظرین خلق درجهوالته مقبل مناسب چې راوي کومه درجه ای نو هغه درجه کې اوسا تا دانه چې استاد درایشي دې کته کینو بلایشي دې کته کینو بلار ک کې کینو تور تک کته کینو دانه کې کښ راوې نو کته کینو دانه چې درجه مپینه انځل نه ناساله تلې مناده لري خلک 55 کلزا باندې کینو چکه مرحله یې نه پاره کېنو دا یې ارسو حذی کی راځي ولی الی منکم اولل الرحام و النہا کله چې زموږ ته راګم نو عقل مند مشورې چې زمانہ مزدګی جتا سر مزوفی زمون پهمل کې ارسو ګډوډ کار وکړي نو دې اصلاح د معاشرې دي مقصد دو صورت بیان دو مور مصلحا لحصلاح المعاشراء او منقصند دو صورت دری قسم نتا اول قسم کے او پندس ایتون اشبارس احکام او قسم کے او او ایتون احکام بین الرائع و الرئیت او درین قسم کے تقسیم دو خلق و درین کہ خلق دنیا کی دی قسمی درین شدو نمو بیان کر مندعویلو چی صورت کے باون تینزو مور خامخا بیانو هر صورت لا بوجه پیږو موننه یو د صورت مقصد دین د صورت تقسیم ادرین د صورت امتیاز هغه صورت چې هغه په بیان د امور مصلحهو د بن راي ور ریت کې نو صورتونو دی هغه په بیان د ارکان کې اصلاح کېږي حضرات پیاله تر کې اصلاح صورت بلکې لیکن دا صورت په منځ د بادشاہ او درایت کې او درایت تر منځ او مور به راځي ته باغ اصلاح کیږي سلورم د صورت مناسبت باندې خبر سرا دا مناسبت فسو جو فسوجوره یا کو مکی مک صورتونو دواړو کې خطاب دوسف کوته ہو. او دره مکی قد فاتحه پاتیو بقرہ کې خطاب يهودو ته او ال عمران کې رسالات او حدیثو کې خطاب مؤمنانو ته فنا سویې ته کہا نو مناسب د چې دا به سره متصل شي چې خطابات در مکمل شي ذین نکۍ سورته کے بيان د توحید شو اوه له ایته ز بقرہ کې اول ایته ز عمران کې او وګوره او مور بیان د سرے توحید کوي د څه کم تسری راو نکۍ بیان د مقاصد شو چې توحید او رسالت ته او وګوره بیان د اعمالو د صلاح د اعمالو نو متصل راو چې تاسو ګورئ یقینا ਕਰਨ کوي چې تاسو د موحد وای خپلان مننه صور پوری چه ستا معاملہ درست شئینا او ستا عمل درست شئینا سنگ چه عقیدہ بیان شوا پومکی صورتو نکھے نو پدری صورت کی بیان عمل کئی چه عمل دنیا کے بدائی دانا چه توحید دیوئے او نیاز باد کا اپ دنیا کی پنکرئی جب اے ناکار رہی معاملہ دروگ جنی نظرکی بیمانی تش توحید دیوئے ځکه هغه د امام خلک متاثر شوه ايمان یې وکړ راوړل دوی چې کله یې سړي دو دوچی مرګرې سره به وکړ کای صاف خبرونه کوي مرګرې به شرمای مرګرې به تاوالي کوي اغله به تکلیف ور کوي کمن منشینو په اغلو غمي چې دا د لغ بغیر د چرګ د قرآن نن به کیږي دانوې چې کانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم علی کله نه ستګر اصحاب پیغمبر نه حد به تکلف ټکلف یې نوکو او چيارو نو راځي چې ښاينو قرارو چې مامور دي را دا او تنوي چې غره زړه به وخت نه کوم دولس بجې مردان ته تلم یو سری چا را ما ورته کتل دا شي په لړ ډکړه ما مشک کنه په تم ایزغه به وخت نه کوم زو د وقتا میندس کم زو دو روڑا وقتی روڑا اخن. دا و توسکے دیرو رو میں انا چاہوستا چیز ما خبر اخلا وی روڑا اخرو میں روڑا بازار کے ریخل کو ملے پاک کرے را بازار کو لیتا سر روڑا اخون دا خالم بانڈو کیو خری بازار کی اوٹلشتے دا مل منو لتیاری کری تا سر روڑیو کم دیرو رو میندہ کرنو کم لاو بازار کی ابتالب بزیرشی اج دا بلولو دای اوس دی من پورټل برابرې ځان پلاني ځای ته رسوم هغه وای چې څنګه کاره نه اوسم مې با خټه نیولي ما ته ورته کوي چې اوي کې مې زه اوري چاو کوم خټه نیلي ځاتنو ما ته غواځا چې مې چې زه به وخت نه سم تر کار دې مې نه نسو وړاندې کوي راغور ته خټه نیولي زه کې زموږ عمل دا دی چې زه وخت نه انا ما تنگوری دعوی غم کی اغاجر و پا غم کی او دردر دخیت غم بکی سنت تری قرارا چه دردر دردر غمی آلتا بس شینو خری انده او پیلتا بوچشی اگا با غم اون کئی او دلب اون کئی در کالو خانی او تن را وخت دوڑای وقتو مائسنگا دوڑای را گلو یا او پای کم دائی وی دوال را گلو نالتا خغې نه پزلا نشم ماته ته دمغه مې ټېخومای زړه دلګانو سره غوښمنم تو غوړولای له دې زه کوم سامان سره غوښمن کوم غېړې چې سره زه دې کې تاسو نو وخرای یا زه سیند ته ترې ماذرای یو دتن زمو لیکلی زمما یو دزلس ما جوړو د 1 مینه چې ګوېالالکم ما دعا وکړ یو له سوځې راوتم هغه کټونه سنګل ما دې کړی کې وروړایم زمما مرګور ما سره بای کټو که تاسو سره سړې نیچې دي که مادر کې کایته نیمه ابه دي مادر کې ټول سنه دي دا باندې دراوي هوتل کې ورایو کرا رايوي یې یاره دې خسرې نور کو دا باندې وڅار کې مې ځوب ته جار کوم مادر ته یې چې ما سره مده دا باندې ځان سره ښه ټا کندو یې ځان سره تړلې او کندو دې داک نشم کو وړو پکې چې کله طالبان خدا تنوري خداس درو غر کې آیې ځنه در پناس اره ځان یې تنور دې څو غوري او اروه دې کې له پیسو چپا یې کې په چپا کې آره اروه دې پیسو دیوان کې دغه استاد نو هغه خلکو د زده کړې ښه شوې نو دا طالبانو لپاره په دې ښه استاد نه چور نو هغه به په هیڅ نه لري ا په 32 کتاب ولست نه چاته نه وین نو پیسو ده 40 سره کتاب دې نو تیسه آ پایخه په نوشې ځان نه دی لښورو ځه ناغه وسره کومه په دې کتابه نه پاده باندې امام ګرځي تبلیغ تابع اشه نا رب دې خپل څه مشوره پلان دې خپل دې زه توام دې سرش کوي پډکی نه پیږي دل آی ماته دم دې کړيو ګلالو ماته یې رب بس کرا تخې معولي بسم و دروست کاله شو او ځان دې ستړي دا سره څه دغه ځان فون وکړ ما ته مې تنه ته پوسټوم تاسو کې چې متبرکلالي نو دغه سرو مارې په دغه سرور ساري کې پرایورټي یانه دغه سرور سره نو هغه دې متبرې مې زم ما فرسوره دی ان څتای دې پوېږي په دا غوډی کې مې ځو بیا دې متبرکلاله نو زو دې په وړاندې تاسو فلسفي نه پیلې کېل نه اوه ما را کله کله لا ته وي کله کي وځي نه لکه زه ورته وېم دي پوري پنه ه لري اکل کله ځل پرکي غلو مو کول ري ما زم ما داسه غوي ماي ه لري چې به لا کوي شريري نومه زول ته ده نو صورت کې دې مقصد بیان ده زموږ ترجمه اصل مقصد دا وي چې د صورت مقصد ځان ووي د صورت ترجمه لغوی په تفاصیل کېشته هغه سره کټې شي خو مشکلات شي هغه په تفاصیل کې کټې شي دا چې مطالعه پکې غیلا په د صورت مقصد دانيشته او منهاج التاریخ کې غیر مصنف لري کړي چې ما تفاصیل وکتل او افسوس داړې چې ما پکې د صورت مقصد ونلیدل مخه کې به الله کې ورځ نه یو سری تعریف کو یو را ویراله ما ته دچا لري کړي مینه قران پروازه ده هغه دې کې لیکل پیدا حضور دې کې لیکل چې مې ټیک دی ما कधी صورت مقصد بیان کا او دا کتاب موږ کم کوم سوچستا پهیلندای یو څاغ غلو غلو ویاله شیخ بيدن ان کی ما خیر ته درې دې مولته تاتا ته very گټه یې صورت مقصد دی انکه اوس هم ته درور باندې وای نو زمون مقصد داري چې ستاځ په زم کې د صورت مقصد کېږي چې تا کا دا پته یې تر څو یو صورت دا چې ګورم چې ډېر احکام پکې اديہود پدې تې او د بیا د ابتدایي موري هغه بقره دې صورت ګورم چې هغه کې دنا سارا ورادي او د جماعت تنظیم ادما لغو در طریق ادو خلاصږي سوره ال عمران زه سوره ګورم چې په غوي کې دا هغه احکام ذکر وي چې په سبب د جن سه سکی بادشان په امن شي رایتم خوشاله شي اكو جمهوریت خوشالي سوره نساء نساء ذکر کله کله فرض کامل ذکر کوي مرات نه کول افاده نه هغه سوره کې په غوي کې د خود حقوق دي څوک خدمت مزلومه او په دنیا کې د حضرت صلی الله علیه وسلم بهسب په زمانہ کې خدمت مزلومه وا حدیث راځته چې هغه حدیث راوی حب بیلیه من دنیا کوم النساء ہوتی اصل الفاظ دالي خلقو په دې کې زیاته کړي حب بیلیه من دنیا کوم مسراص داله مزي کوي داسې حدیث داله حب بیلیه من دنیا کوم النساء ہوتی ما تاسو دنیا نه دوسه جنفاعي یا فرید ادین دای نه په هغه مینه نه خزه او مزدوما فرقا نشور کوله او که خان ایمرش نه دغه غونې خرڅول شي دا عربم دا طریقې بیا به خرڅول اختیار یې نه د پلازم محرومه د قوم محرومه نو ما په دغه کې پرای ضمانه چورې دا جزبه دې حقوقایمن دا یې خزه دپن کو نه او پدې دونکو لکه غریار نه ځنه چې دلور دوشه مجنده به خفق کړس او دا पाच سره بلاګ داربګه وقت البنات حجي سره دی و ایذ المعود وتسئلات کله چې خفق شوینه تپوز کوې شي به ایذم من کوتلات چې په کوم جرمې تفکرې ځګه راځو سر کو جنگ کړو فر کې خذ بن فر کې او دا نه فیصله ځو شو چیز خودو نمتا پوز کو کپلال کردی نجایت دی نطولو خودو نمتا پلال کردی یو دا قبیلی مشد دا اسم دولوی چیز نظم اگلی غصور آره اگلی باگ چی بیلونکی دنو خفو لبیش دا بیل آره قبیلی که خوارش و دا پر قبیلی که خوارش خوار او پا دیتا یکیسرا دا عرب رواج داو ابو صفیان تا حضرت وی تا واقع بیان که ابو صفیان غلش وی تا بیان خوکا زه شامت تللم په سفر زکه لرم زمانو لور شو اما د دې کال تیر کړی چرالم نه بوللای و له یووا د زن کور د کراتم زم ما خدمت نه پټه شو او ما ولید ما ته په دې کې دا دنه سفرم زه خزمې خل او مې توره مراقبه لریشته وای هغه دې چې راستا دې ځه اتنه ځا په را شو او دغه منډي وای ما غونډه لا بار نه وځه کوډاله نه واغستہ ان كن بيچي کله کنا سا غيله زم ما په ګيره کې خاري بپي وته به بابا ګيره دې ګندښوا نو ما باغې ته وګتل کنا اوس تر کې مي پټي کې کنا مې کنا سا مې جنده ښه بابا اما په خاريو واره حضرت يغل یې نه ټول ظلم په اړه بكي جنده ښه کول د اس میراث نه محرومه کول د حیواناتونه خرصول وای دل موجودت سولت کې په جاري فخر کوي دوانې فررضدت کې نو دغ دا شعادي و من نه الذي من ال و دا وا ال د تلم تودي او دا کې محد د خاص ااب نه را دي د فررضت می کو چې چاابلو خخورلهقببرې چې دا ما باې خرڅکه او هغه اوډه یو سری خخورړه مخو وه په غکن نه نو د فردتکس سر ساووي پهیرخرته په دوخواان هوه کله جاغ مسلمانې د که اووشجی نه کي چې دا یې په خپل لب چې ځکه تعریف کئ و منن الذی من الوعیدات واهیل و عیده تلم تو ادی زدا با چا نه سننه یاو خپل من کړی و ا خپل تو وی و اهیل و عیده تلم تو او ځندې په خو دی واه خپل او دا یې خپل نشی ولن تو ادی دا یې خپل نشی یا عزیز کرلی الوعیدۃ والموعدۃ فنار نو مدفعه ښه تاوي زاجي زمنا دا, دا چې الواعده تو هغه قانون کې والموعوده تو ښه دا رب د زشي نو ښه څوونه کوي الکد موذین مراد جنین نه مراد په حدیث کې مودا مراد څنګه دایده دا. الواعده دا تو مورې والموعوده تو مور کې کمی خدل او کړي ودا جنین دا بوزا ښهای تا مراد موذین هغه دایده دا. چې هغه تو ویډه ور کړی آغی بیاب اوڑی دا خخول خرک خاخ کری دا زکا خطی ضریب ایسا تلوی که جنہ پیدای شنو خورن خخول چیم دو نیوی نو انو حدیث کے رضی نبی علیہ السلام فرمائی خط من دنیا کو من زما زمان الله اللہ منع چولی دا چیز با حقوق دا خط دنیا کی قائمون چنانچه حضرت خلپ و صفد انسان کی ادرولا آغی میراس دا میراس دپلار او دخاونزار و نواغستان اغه له اختيار د نکاح ورته داون دي داړي حقوقم ثابت په قران دا یو د الله کتابو دین موږ چې په عربو کې نه په ایران کې زمانی فلسفه تر شیوا ادم ازګم تر شیوا زمزږ فلسفه داوا چې دا دو وسې زینو دي ګم یو مال ادین مخذر نو نه په کاذاري چې موږ اجازه شریکو غنو لګرن سبا چروش غني دا اجازه شریکو غنو نظم یې غره به دا فلسفه غورا کړه لکه چې دیش کاله تیرې ده مزه انسانیت نمينه له دې شو زکه چې بکی پیړای شي زه نه دې فلسفه خونو غن نه مو نو چې صاحب هم نه دې نو بل بحث په شنو کوه ان به سره مینه نه کولا هم دا به فلسفه باټل شو چې انسانيت اغمینه پنه ز پلا د سوي کې پنه زمور او اولاد کې کوم ختم شي زکه خوندار کا نو پاتنه لګید اورات د نماز د فلسفه ناکام یې شوی و اوسم روزه چلی دا د معنی فلسفه هغه څه نه شوی و چې چون کې دا شر فساد د خدن نه دی نو لکه کاردار کیو آدمی شوی کنه چې دیش کرا کېله نه سول میقته شه نو بادشاہ یزدجیر سانی اغونی سره اولاله انسان ختم کو دنیا کې چې خدای نو کې م انسان ختم شو انمانی په پر حلال کا دا ایصال اسلام نه دو سه اصول اخاله دی او فل فوا سر سه او تعالی دا بل فلسفه وا آو. او حضرت په دې مشګه مسالې کې پیرایشه یو دا دو خلک ځمړي دنیا کې تللی دا خل یو حقوق تمشو عربو کھهولی هغه حیوانات جوړ کړیو دنګری ته جوړ کړیو دنیا پرې ظلم کیوا یو کتاب قرانو څرنايو کړه انسان ته انسان حقوق خیل. خاله کوئی فلانی ازادي حاصل کړې ده سازادي حاصل کړې ده یو کومیلر کوبلې په څور کې انسان کې ازاد نو محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم دا کړې انسان ته د عدل انصاف او انصاف لارو ښهله مذکرته شریته او حقوقه د حکومت قائم کولو اجازه د حقوق دي اصل حريت ازادي محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ښېلې ده دنیا کې بل څه ویژه اور تش و قوم لے کوشش ندا کرے لیدران فقال قوم لے کوشش کئی پنجابے پنجاب لے پختم پختم لے امریکن امریکی لے لیکن د طول انسان لے پارا چی ازادی حاصل کرے لے انسان د انسان په کے درور لے اور انسان یو منصف عادل جو کرے لے مرغا فرصفہ اسلام در قرآن و ادر قرآن طریقہ و ادر بلطری کنه وای دا یو دا کتاب دی چې ده فلسفه قای نی او ده عادل انصاف قای نی تاسو ودی سرکو غوی چې څنګه عمر بیا نی اده انسان جوړ راولی اصلاح راولی هونک عمل ته کیری دا نه ته تش توحید دکان ولری ساده دروځلی درو بریکاری بیمانی بریکاری انسان سره ودینه او محبت نی هر انسان هغه سره مينو کافر سره مينو د کوفر نه بچي بدچي سره کوشش وکړه چې بدعت نه بچي چې تاغه ته حق هغه په بدعت کې ډکد دا نه چې هغه راځي د موجودي اطافت غږ نه کو نو دا فوتا روح ویټه تلوي دي او تل اسوي سي قران داو کې چې نه هر انسان پتاه لري مکافر حق نه چې کوفر نه بچي دا نه کې دبدتي خاص نه کې لريت نه حق نه چې نه دا می حق نه چلار ورته سمجه نو اصل سمجه د قایصه رامین نه دا نه د قایصه مفوک سره مین نه پکاته و مار رسول نه که الله رحمتہ للعالمین دا نه ته ځان نه حیوان دل دجو کا خود غرضه مطلب پرس ځان لګټه او ځان ل سالټه او ځان ل واله او فل م جوړل فل جماعت ل اوی د پاره ته پښتو ني غیرتي نه دا هیڅ ثابت نکې دا ملک دا چې بيمنه نه دي ایا سره بدر او وای ا په دې درو باندې دا نوېته ز درو وان او سره مې مددګاري د ریښتینه سره چیشته وای نو داږي جوسه کې نورانيت پیدا راکېږي ډېر سدجات به راکېږي دا د اسلام کار دې نو اول یې سې کې نو په پندوس آیټوري خپل یو پندوس آیټوري کې سپار وسه کاندي اوه کار اول حکم دیم آیت که وآت الیتاما انوالهم ورکعی اعتمانانو تا محلول دیدئی دیتیم حق در سرعی مغور که نو دیلار نو دائیوی کتیم مالو خواست دا تا قره قرآن منیتا اسخات کے ناس تا تا خوزیو انوال الیتاما قرآن ویوار که چای جولای که در تا اگر دور وائی ها واقعنا یتیم نه مراد ثار مزلوم چې نه چا غرما نه حقي داړیږي دا چا هر کوی نغلا ورته جمعه په شهر راغی نستا کورشته نو یتیم طالب لوږه کوي نو لاسه کوي فدا نه چې ته کور دا تاخته اته کور تراسو داړیږي زکات ته نو ادا د اجازه نه هفته نه وروسته وي ذکر یتیم ما ویلو چې قرآن قائد الله فرض كامل ذکر کوي مراته ټوله فراز یتیم غریب مسکین دیتا پلیسی ورکا وآتو الیتاما اموالاهم ورکاییتی مانانو تا ملون ردی اول حکم اپا حکم لوگو نے تفسیری کردے دیم حکم آیت سلورم وآتو النساء صدقات انن احلا دعاتو اتورا بے تب اے اور کے دعا نجا بے گواری اور دا دې ته محترمه نو اور کا دا یو په معاملې کې چا سره لاندې نه نو نو دا نه ها پر کا او حجیز کراوی سره الله بخل په دې وړه جرماني کې معاملې ښه ورکول به مشه به د دې ورکو د لجن مخې به ورته دا نه کې جنگ نو اور کو په کار دای چې خدای سره هر څه سره معاملې خو ساتي دوا حکم آیت په پیزم ولا توت صفا اموالکم نک اتوت او صلاتوتو امور کوئی بے خوفان تا مال ردی یو ما شون دے بچی دے یا دما به خرابی نہ غلم معلوم او ته کمال به دای کی دا یا غلم مناسب ورکه دیم ا سلام یو مال ورکه کی تیمنان او تا ان صرقی په خوځو کې ا درما په کولیو او ا کولی ته ما یو فان کې هو متا بل کوم منن زہ او کې ا چې پسندی تا ته خزه په کم صفات بیا نه په صفات دین دارای په صفات کم صفات کې خو کې نغې سره رشتہ او دارنګي په اسیری کې صفت وګوره نو سره تلو کو ساته چه دا ایره دیندار سره ره زو دیندار ره سره دوستی کونه دا عالم سره ره زده ایره دو جنه ما تابق اغا صفت چه خیط آتا دانا چه تب بدماش سره دوستی او سره دو جنه دو جنه چهو بدماش ده نوا دیکھ قلوم زمان پا کار برایشی نا چه کم پا خضیفت وی نیو سره کی خضیفتو گو ره نتعلق پا قائم کار او درهم اعتال بہول و آتون نسا صدقات اینن احلا اول تی خودتا مار دا غیب خوشا ہے جنگ و جو اصورم ولاتوتو صفا موالکوم سمت درر کے مایوکر خری کری دا دو تین چار پانچیں گیار آئکاو میں دا کری دی مطلب دمائدہ چی دا ایتونوں بورا پا دے ایتون دا احکام دی دا اشپارس احکام او سلورم حکم و لا تغطو صفاء مالکون مول کوئی بحقوفوان اتمادنا تحرائی صالب بلاس راوستر و ایت پا قدر در رکور نورولا ساتا بنزم حکم خبر حسیب انده امینوکا آیتهم للرجال نصیب مما ترکو والدان والاقربون و للنساء نصیبون دخذیم برخلا ددرهم ادذون دعنه ولن نسائے لر جاری سرولا خطاسو منی ولن نسائے اخضو لمدہ اخضو لمد ایسا دا پینزم حکم حصے مقرر باندے کا اشپاگم حکم اگا حصے چی کم قرآن ذکر کردی ناغرہ اولتو اول مال کے شریک دوار دی نر اخضا دوار دی او دا شرکت سنگر دا پہ حصو مقرر ہو دی دا حسی مقدر ختمی جو رسم آیتی یوسی کم اللہ فیولارکم لزکر مصر حضر انسان وصیت کی اللہ پولاک کے لزکر مصر حضر انسان ندائبہ محصل روان کردے اپنے تفسیر کردے واللہ تی شپگون حکم وم چا چاہ کے بدکارکن وقیری کئی چاچي بس کارو کو نو کوي کي سمته ضرر کي د 15 پدای 51 نکلي دي ان لټه کړی را پلتہ سیو کوي پنځه سمهات سي سمته ضرر کي 51 نکري اغه ان قاتب نے پلتہ شېرا ایک مخه پکارو رستم پکارو نو هغه مخيږي پاج روز مخه پکارو نو هغه رستي کوي دنا اجتباری چې دا یو پن 15 لږا و مه کوم حق الصل کیا او صحیح توحمتیشن نو آگا قید اکا پریدائی آزاد مپریدائی آگا قائش ایتا پیس کا مجلس قیدتا چی دے صریح بنی توحمت تے دقلا دے صریح بنی توحمت تے دکاندھولو نو آگا تے پیش تھی آگا تی پی قانون دا اللہ چلی حکم نلسم آیا تے آگا آیا تیمو اٹھکر ریکان میلی کریس انتظر رکھی نو آگا انیس کئی صحیح کئی یا یلدی نہ منو ایمان والا ایک کسانی کتابی منوળે لا تر سن زاکر مګو غی خزی کاران چراغی بد غنی کاران ری پسند نه لري کاران پنا پسندای د خوځ سرا خوځه پسند نه لري اته جام تو میراسی ده زماد روخ خوځه وکولس به نه کوي دا دې زنهه اته په زور اخلي کار ها کته سره نه خوشاله خوشينه را چا په زور نه لوتره او خوشينه را تا سره نو دې میراثول اخلي اتم نام حکم ولا تنتو مان کہا باکو دیشتمات امه نظر نه کوم کوي غلط لا دیچلا هاي جالسم حکم هغه کین محرمات دي زګر سبی قانون ترنه جنگ رازی مشاری د اغه خلقو نکاح حرام تر دغه حقوق <متصفيق> دي لکه د خور حق <متصفيق> شته نو نکاح ور حرام شه لکه جنګ کړه براشي دې ته نه ده دانګي دما ماسی ته درولې شته د خور دې شته نو کله یې سره نکاح عشی نو سبا جنګ کړه د ثاون ترเมند راځي طلاق <متصفيق> راځي نو رشتہ له ختمي دي نو دیسره نکاح اغه صاغ د محرمات کې فقې کې ذکر کای نو اغه مفصل ذکر کړه ټول فقې راو واستا ایوالسم حکم آج سریشتم یا ایوالذین آمنون ایمانوالو چکل رشتے حقوق کی ختم کرنے و سماملے شروع کرے کتاب المعاملہ کتاب الحقوق و کتاب المعاملہ دامت کے احکام کتاب الحقوق ہو کتاب المعاملہ شروع کرے لیندین ایمانوالو مقرحی معلوم غلط طریقے بل باطل په غلط طریقه یعنی غلط لیندل موکو یو سړی باندې تګیکه نه اکثر شهر سے ګډ ور سے دینه فساد را دي اته دی الله কয় ولا تقتل انفسكم موځ نې دان چې کارته معاملہ دی وکړه نور بدې کی غلط لیندل دی وکړه دیو جنا زمو ته کې دا مساله لا یوسړی خطرکه نه دا مال نشي ته واکولایته دا مال نشي غستې لیکن که یو سړی سودا غلطه خرڅه تا غړواډیو ک نو بادشاہ دا دکان تاله کولی شي او پاغه وګون ناتیس کولی چې زړه بسر لین نن باندې د بازار کینې ریډي دا دکان به ختم شي لین دین به را ختم شي دا ان کې یوسړی د خلکو د حقوق ترمنځ زیاته و کو نو بادشاہ اغه بانه حجر له ګول شي کتاب له حجرت کراځي د کښری لار څنګه کا دیوال لاله ته خپل سړي لار نو بادشاہ لا ګور ډنګول شي او هغه باندې پ باندې ګول شي سره بلې نه نوکي هر څو لګې نه نوکي دا یې سړي لار ته ګډ راوړ جوړول یو سړي لار څنګه کا سرسې لکي مبسوطي اداه یې چېرې کبير کې که حدود دلاره خلک نه مایول شي چې د علا سور په لنه نو امیر خاجيب وو غذرلار فيدي لنه په حدودي ماجوني وړي راغلا په حدودي ماجوني نه والا بګي وو غذرفي دي دا یې کتلاره د جمعات مقابل را را نلار وپلري زګداه او غو ناش دي کدان یې سره بازار کې دروغ وې غلطه سودا خرڅې من بادشاہ دا سوداتاله کولې شي اپا ربانه حجره لګولې شي کتاب سره نن باندې تو چینه خصه زمونخه کې کېده ده ډېر عام سال دی اوري کتاب الحکومت اده معاملې دی دا څه تاسو کوينه نه ځای کوي دغه تاسو مثالې ذکر دي لاس چت کا تھا فاته واه په دموای کوم چې انسان د بقا لپاره ژوند لپاره دی اسلام لپاره دی او په عزت خوشحالي کې نافقه یې راکړي عقل وایې په مرګه دی مال حرام مګټه صحیح مروټه اته نو سم حکم زیاته متوال دغه شي میات یو ولا تمنو ما فضل الله علیکم ولا بازن او امید نکوي داړمل کې کوي چې الله پاره سره بازه ستاسو په بازو لکه لول نعمت او رونو باقی باقي سره نوروی دا هو باندې موري بوتکتی اداه لارشي ا دیا سم حکم وعده پورا کوي ولی کُلن جعلنا مولیا ا تدری درسن حیا له موږ وراله استر مور په او دا وږي پهلوانو لا ولطبون ولذي ال الذين عقدتم ایمانا قرون ا خلئ کلوزه ور سره وک غوټه دې کلوز په لوزه سره چې ځات به سفر یو ځای به سره لوزه کو نو اوس په سفر کې جسو شریک یې نو دا سر مهسان کې هغه بیمار شي دا رواله کې کاغنا چاره شي په 세 بار کې که چا نه پخوله کې نو ته به ډېر ورڅین دا در سلام صالحین طریقه وا یو نبی هاتين 221 صفات ده 221 کې مشهور مهاجر دنیا او دا چا کتاب جر تعالیل کې دا نه د کتاب دی الجرب هوت اږي دا نه کتاب دی زاهر نور کې داګه دې حواله دي صفار اغلي کې چې موږ مصر کې درې تن و مې دې اړه موږ ته یاو نو ورځې ته شوق پیدا شل نو مې واه واست او موږ ته وخت پیدا نشي دی ټول له کومه ځ سره مت تصل به موږ شبک لګې نو چې 2 بجې برابر موږ دې تیار نو بیا موږ خپل مسوده صاف کولا استاد موږ چې څو ریځو هغه صاف کول وخت نو تر ماخا مبا موږ خپل مسوده صاف وکړه ماخا نه اپس موږ بیا پل زائد سامو اما ستن مطالعا نمائی اپرو تو ضریر دی پر تیرے شسخانش نمگاو کردو دکا موسیقا وقت مو چمگا وقت کھوڑا رئے دارنگی الحجاج میزید ابن کسیر دچا کتاب چلے دولس جلدہ کے لاندیر کتاب دے توفت الاشراف کی احادیث الاتراف پہتفند احادیث کے داروں نے کتاب چانے دی د هوجر خرج د ابو الحجاج متالیف لیکي چې د خپل زمانه هغه امام فاهديس کې در له ماجد سټنو اوداني کتاب د تحفه الاشراف کې اطرافه عادي دا ونه کې بهترین کې مصنف اغلي کې چې د بغداد څخه سبق لتلم د زمانه او مال اصل کل کې پخې کې اصل ډوډای نمازان سره فرجين کې واچولې نوサルبا حضرت نم سبق لا او ماقام ما دیګر بده فرق شون نو ما دیګر نه پاس بما کولټه او رافتل داغه پخړې وځو نتا زره ابو الحجاج میږي کوم پخړې کړل او وځو نتا زره نو زه به دغه وړاندې کیناسیدم نو ما بده په ډوند کې یو کړ کولټه وکړه کښې و نو ما وایته ورغوله اړوړې اما ما ټول مساواده ساپوله او خپل چبه ننر مشو ما په ما او څلور دي ما چیرې کوي د بغداد د علماء احاديث مترل راځي مکلا او سلل خپل چی ختم شي زبیا کوردار عالم نو ما لمور بیا خپل چی تیارې نو ما د خراسان سفر شروع کړ جزر اغم دورمانه حدیثه کوم ګورتا ور سره مور مو واه کونم وا ایموله لروله په هوت او دا د سو مينه مزل بخاری کړه ده مقارنا بغداد ته راځل داوی له بخاری استاد بغلان طته ابو تونسعی امام المحدثین اگر بغلان نه راخلچه او مصر شان د علم مالکی کتلی دا ټول پیدا او ټول سره په لور راي ابن ابي حاتم وای چې موږ مصر کې علم ختم کړ نو سفر د بغداد شروع تیرا اوس احراب تا جو حال تک علما دی چه منگ آگئی نا علم ذاکو نا منگ دا سمندر پلا لاروان شو ننسا ختم شوید نو دن منگی او مرگئی رتنج نپری اوتام ام منگ سا ربا اوینا منگی او ساتھ کئینا سیدو پا منگی ایسیم دے مرشنو منگی مکلو دو دوارا اقافلار آتلا منگی اچھا بکڑے منگی اوپر آکڑے منگی جو گوٹوز کے لئے پشام رامن ڈاکڑا گوئے کاغ مرگرم جو چې چی منگا راد انو داغذن کردانو نموور تفلی کیو بس سو لئے لگے لگے با چولی آغا حرکت کو آخر آغا تازش ہے و بے اس کے لئے سفر دیشو روکم واللدین آقادت امان اکم مشہور سیاہ د دنیا سات سو پچیس کی جتول دنیای پی نکم سلی اخکال قتلی دا امن اغور یې وسل کې چې کله ورنلم نو عالم ما ته وې چې ته په چینته زينه ما یا یې سه ف الدین ته سلام وایه په مسجد ته کینو چې تم سره نو ما سفر شروع کړ لکه نو استاد را پاتې و چې چینته نو ما ته پوسګ چې دلته سه ف الدین شه رضاوه د چين دواله باندې مشهور امام او محدثین دي رضاوه سره کله راځدل چې مې وکړه ا بیا مې د بیسر عائم سلام اور تاسو رغبه خوشاله سه اما نه دا حالت تاسو ته مات د پوسګ چې چارته مسرو چرته چیم په بغداد کې دروازه یو ځای د بغداد منر شه کې زاو دروازه یو ځای قربان ینده چینه ته هغه می سن راغله دا د علم شوق او دا غي تهذیب په دنیا کې حضور څو نه کلمه شو دا غئی نمونت آزدی و جداو آغی کی ایمانو دینات داریو رشتنوالیو دائی پا پیالای جنگ دی پا دوڑای جنگ دی پا کامرائی جنگ دی پا زائی جنگ دی پا عارسی جنگ دی والذین آقاد و دا قرآن کافرا تا موحیدی شرکو نیچے خوکو خرف گئی کنا نو کافرا مشکل قدار لجہنم دی کنا والذین آقادت ایمانو کن ہی پا لہوی اور حکم سرور در شمیت الرجال و قوامون علن نساء دکور مشر بسرے آر گائے بے مشر بھی کور کے مشر بسرے ادایو جوہاد بیا نہیں ذکر سرے جمع دار رے سرے راڑل تی ندیب موشتے نمتا پوسکی اور پی حکم اصوله به را شاید که د مسلمانانو تر مين د جنگ جوړ شي نو تاسو اصله کوي کله خدای قانون ذکر خدای قانون جنگ دا مدد دی جنگ دا خدای قانون د جنگ کې ګور ته بري دی سورګانه نو قانون تر دا جنگ دی نو دا سره دا دی دوت دی نو هغه مو نو ټول کله کې جن شي هغه یو نه حدیث را دي چې شیطان شیطانانو ته چنه غکارو کي شروع کي نیوراشي ما سره بیا کو فلاني هوا یا فلاني ما سره بیا کي دا یو ګډ راشي وای زو دशरीر ټول لري دنه شم نوو ته میچ را ساده خو دې خزوب خرچ کي ارس رواني ارشه خراب کو خو ته میچ را څو له ډیر بچیلې نو ما پرنو کولی چې تر دې جنگ باندې ميوا چول ني ادریس ارګو شیطان وی کي چې یې بچ کې یو ڈاڑ دا جنرل قبائل ہو جائیں گوڑ شیطان یا راب بجتی ہے وہی تا نرس تڑے آری بول خو ارس ہو گئی وہ دا جمعاتی چونکی خبر خو ارس ہو گئی خوچی دا جمعات کیونکی نداقو خاری آری بیدعبی خوار زائی که خوچی دا قرآن نسکیو که د نداقر خار کار گئی چرا دا قرآن و بیدعبی که خبری کې بتا او غوټه کتان ته غوټه کتان نه اجر به خدا ته نو کین سم حکم اصلوبین لا شاعر وای وختوم چې کاغه بنې ما تب سوخ کم او شپارسم حکم سپاږر سم وا عبد الله فلا تشکو بي شان د تفريق په ما سبق چې کورونه خپل روغښت عمل کیمن شه او غره اصل مسئله شروع دانجه پنو ورڅ کې اعلان شي دای تا شي که په مسابقه کې صداقام دې لپاره دي اپو دې کې حقوق ټول ذکر کړو یو له حقوق یو حق درلای وابود الله اذن نزان تبای ولا تشکو بیژن اذن وبوالدین انسانان سرورم وبذل قربات کنجو ولیا تمامه پغمول مزه کوي او القربا اتم والجاره الجنوب او نهم و صاحب اول جام حلسم و ادن سبیت ایولو سم و ما ملکت ایمانکون ایولو سقوک تا ایولو سم امانی آغایات تیاری که اولو سقوکی ایسو که پینو خدر ما ملکت دنگر غان صاحب اول جام ستامرگرد سفار داری صاحب اول جام زوجان یعنی ارس اراغون شو دس گتاب دید یو مسئله شروع کی یو مزون شوی کی او باب نو غباب مفصل ہو خیل. دا دا و خی حکم د اصلاح د معاشره نو پدې کې اشپار وصاحکام ذکر کړ دا اشپار وصاحکام کول کې نافذ کړي نو ساز کور بنورایي استاذ جن د حیثیت ماامله موم و خی چې کله اشپار وصاحکام ځکه کې نو درو فرقو ته بیان کړي یو فرقه د مؤمن چې دې احکام کې به مانې ادواما فرقا و منافق چاہا پا دے احکامو کی چلو لکی ادراما فرقا و علماء ایسو یهود چاہا تحریف کئی نمومن تا پا دے امین ملت کے زجر ار اٹنا اور دے او دا زجر ار اٹنا پا در وایتون لسم ساردسم درشم لسم کی اگر ان اللذینا یاکنونا موالا لیت آمانا ظلمان دکا مسکتی اتیم حکم ترشو آکسان کی اخری معلوم ادیمانانو و ظلم سرا روان ده انما اکلون فی بتونی من نارا و اور ایخیر طواچو اور تبشیدنن اور او خور اور, او اور کے بایی دا تفیب وزجر ممن لارکا دا شرلسم کی ورکی و من یاس اللہ و رسولہ اسو کی دا اللہ دا احکامنو منی ازا اللہ کے رسول و تحدد حدود او اپلینا قدمواری یدخلو نارا خالدن فیہا دنبا کی اور ہمیشہ بای پریکے ولہو عذاب مہیننا حدل بای عذابوار کے او درین زل درشن آیت کے ومن یفعل ذالکا ادوانا وظلمن فسوق نشری نارا وکانا ذالکا حداللہ یتیرا پر درین آیتون کے اس الفاظہ جمع کر پدې دې اوه نار نارسته او روه ا پدې دې اوه تل کې موهین ځوځه او ځوان ځوځه ته دلیل دی د الله دشمن چې تا حقوق ور نه کړه ا تا معاشره رس نه کړه نو دې دے او دې پوه ور يه وبور اميشه وبور دې دلیل دی د الله دشمن اپولا دے ماتا کڑا دا الفاظ دا شروڑیجی پا دے دو آیتو دے که نار نار دے چه اوار کمدائی کیا تورتا بابوز اوے نوار مری گی که تا دا کی گی تا دا شی کنا اوار چه یو دائی کیا تورتا بابوز اوے او اوار چه ماشون خوری نمور سکی دا الاسولوگوی چه بچیا سرور کلے واغستا او دے دو دمانی مخلوق سکی چې ښاتې کله دې تیم مال کوي قرآن ورته ورولایې وېره نه سا کې بناسي ساټه ګرمي وي اشې ورش او او او او زارې باندې غور کړی اتو اتو ورځې ور لاته ده او کور لمن ور کوي کله کې له ورن مال باور کوي چې نور اوسه او دې ویل نورو علم گردائی که جیب که چهی نده بورف او ادالا تا صورت نسان نو رسته چه دا ایتون تخفیفی پا او سره سرده کرده او دا ایتون پا تخفیف و بازار نوحین ذکر تا نو رسی دا صورت نسان دا او جداره چه دا دریوار ایتون ما تخفیف مانا کرده و او از زجر تخفیف و زجر والکا لائت با ایمان اینچہ ایک بیان در مسئلہ توحید کے ایئے ظالم اخلاق دی سمنی دی اصلاح دا اخلاق مانا خلق متنفر دے تا دیر لو ان بیمانا ظالمی اتا بتلین دشمن دالا دی کتاب تا دچا موحد ہوئے دی تا سا کوئی غلط دے تاکہ دیانتداری اور تقویٰ نشتے دے او تا دیتی مانا نمال پھرے اینا تا دیر لو ان ظالمی حدیث کے حضیر نبی علیہ السلام مازگر مزد صحابانا سو اکورت گرن لے او نبیاء اسلام لوگ نے توٹر دوسرو آف کرا د مجاہدین امالو ما کر اپاتے شو محمود کے سوچو جدا ہو لے داغی حق و سکون نو داتا سو ویسے موتامیم بچندے جمع کی بینک بپرتی نو ریداد بشامل کی امون بینک ایک لاکھ پچکتر ہزار رفے نو داتا انساف کے دا خود دا خود کال طالبانو و حقو چو او خود و او خودا چو پادی شونو والا ورکا نتیب خزانک تیک دی پریدنی شک دی داویلی خلک و درس راوڑی ورکا چو او خود خودا چو پادی شونو ورکا والا نتیب خود بایمان اور طول خود یرا چو ملک اوری اور خود نا غیب بقا کوي که فنا کوي او فنا کوي هغه و خلل لري سزې دي لري ملک سزولې تਵਾ کوي اې فلسو دي دي نو خو تر افته کې کونت دي زار هغه فلسو دي دي عالم المحرث هغه سوي دي شي علماء المحرث هغه میاں کې سزې دي دي اوري خلل لري هغه خلج دولمو له وور سره املکی او خور کڑی رئی نو ملک دو اور د خوری دو داتا دا املکی کې رئی نو ده دا ملک نو سمی جی چطپکی او بلیش پارد نو دا ملک با آباد چی دا ملک با دا ملک فنا کی جی دا ملک اتمی جی او داد آزاب مستحق ده دا خدای رحمت ختم شد پدی مخلوق کی دیو جنب پدی ملکی خوشحال ستنیش دے آباد ستنیش دے وایا وروړې په نسلو شو واقف کری خدای درته مينانه او تسلې نشته د ملک ور نه دیوځلې ښار ظهور تکي مدا درې وړا یا کنه نو نوکه درې کنه د مؤمنانو لپاره کې اټګا کنه اج پرښت شپږ درس موږ ان الله لا يحب من كان مختارا فغورا منافقه منافق بيمان متکبر دی فخر کوي ماشاء نرست کر یو آیات اللذین ایفلون دویم آیات واللذین ایفکون اموالا دویم آیات وما دا علیهن صلورم آیات اِنَّ اللَّهَ لَا آیتا مِزْقَالَ دَرْغَةٍ پِنزم دا پِنزم اترسیر کر اوش پزم یوم ایدی یو ادللذین کفرو وحسو الرسول وحسو الرسول دلک دیل منافقان چنافرمانی پیغمبر سبوي لو توسوا بهمل الار کاش چسمه کرے باندې مور چې خیری کوي نو اسمهګه در باندې وارش داویغه دغه منافق یاده دنیا کې اصلاح د معاشره نه وکړي او صورت یې ساحه کامې نو یاری کړی دا شپهای کومه د منافق دی او دیایو المدینه امنو شتاق د مؤمنان په و کې نبید با شروع کی ایت ذل ختم نو صلوات و صلوات المن ترى الى الذين وهت نجیب من الكتاب دو سلې تمه شروع کی عذاب او شپق پذوسم ختم کی دا دل سايته ني مې اس کي ياده مومينانو له نو يهوت له اجازه ورکې پشپق دل سايته ني کيوکي سورت ميراثو نماړ يلد ميراث کې دا دو طريکي او الله مې ذکر کړي یاو التضعیف ابل التنسیف زا انفروض تی ذکر کی نضاعی حقوق بیانتی خذل اعتما او دعتمی نیمه صدا صلورمه او صلو دعتمی نیمه صدا نیمه ناقایوی بالتنسیف یاو خذل اعقیل اعتما او سرار اقل صلورمه او لوباتشه او اغیس ارا اصابات نیچه نا غیل نیم او لکا اتا سیزو ندی نو پدی که اتما سو را یو سلور ما سورشو دعا نیما سورشو سلور او دا سلور نیمکا بیت تنسیر سلور نیمکا ندرالا دیتا روبا وی او سلور ما نیمکا نو اتما رالا نو میراس علا وی بیتت عیش و حقوق دو دول فروض ذكر که دا حقوق بالتضعیف ده یعنی اتم دوکن که دار دا خاونده دا. او صلو رو دوچان که نده دلور ده بالتنصیف دلور دانیمه که صلو رو برایشی نده دخاونده دخاونه که نیمه که نتم دا برایشی دار دا خده ده نمام په دیسم تدرکی و تدی کلی ده وفی هد زواجر و تخاویی بالتضعیف و تنصیف پا دی صورت کې. زجر او تقویف الله او کرده بی تضعیف بی تضعیف سمانا دریایتون مومن لگی نو دا دو چند که چی دو چند که مشپک چی نو دو چند اغی منافق منافق لگا شپک ورکریزی نو دو چند که دول و فی ها زجر بی تضعیف و تنسیف للمومنین و المنافقین و الیحون یو ترخی مطلب می داو کرا دره ڈالیوی دی دره ڈالا اللہ تفریف فر کرده بیت تذریش درنبانه شرخه اغا تفریف دو چند تا دره دو دلکا این شپاگ دا منافقین اللہ اشپاگ دو دلکا دا یهود اللہ و بیت تنصیر دیہود دا نمکا نو نمک دو لسرہ شپاگ نو شپاگ منافقین اللہ اور دا منافقین دا نمکا دره نو دره مومنان لگی اگر کنس مطلب دار ہے اصی ماولی دا را یی په دای سره تونی کی حق کاله کله یو کور کوم هغه زم ما حضرت نشی یو یو سورته ما د دو کال سوچ کړی ده اره ما لیکلی یو یو سورته به سورته موږ ته ما سوچ کړی دا شته نه د ماقام ماستر فوز ما درس ما نه نه کړی دي چې ما به تش وړانده کاتل درې مقصد څه ده کې دانو نو کله کړه زماده زغه د شپې ټنشن ما په ورک هاشم لیکله ما ته سروپېږي سمات لبین کړي ځووم کلم ژپې راشي داو چې ټنشي سره نو سولي کی سردار کې ډورو سره تونکی میاو ورک کله راځي دې یو ورکله ما ته داو وقیعو زجر بتذعی کی وطن کی دغه چې زجر تکلیف دې دا اوله هي سوال اشپار سره تریما کومس برات استلال دتوې چې قابل سره کې خبره کوي نږدې به خبره داینه مطلب بیان دي دغه قابل سره د چانه پیسې غاری یا کتاب والی نو غداوي یاره سپ تاسو خسراالم دا الله فضل له تاسو رسو مخرومنه دي کلی او دا دغه لفظ په دې دلاله کې شیخوان تبه راځي دا راځي قابل سره انداد غاری مراہی و یریږي یو تاسې چې خ라이 تاسلا اخلاص او قوت درکړي ینه ته د تمزورین داد کې دا قابل صحیح نه سره ځاګه خبره شي کوي نو هغه خبره ماشایتي مزونځي ته وایي پاره بای کی برات استهلال دا هی قرآنی لفظ ذکر کوي یو په سورته آل عمران ختم شو پدی اتقو نو ځکه اتقو راغل بل اتقو ماشایتي احکام دي دوه ظلم نکوي د الله نه ورگی ايمانوالو اي خلقو يريجي دره اغنا چې پیدا کړی دی يو دی جسم نوفسه يو جسم دیو خارينه زکه هغه خارې چې د ادم نه دي چې هغه نه پیدا کړی دی دنه جوړه ده خارې کړی دی د توه ما شریره اقده مطلب سره خلقو يو جسم يې نه چې يو جسم يې نه دې جسم ياو لاس بل لاس اپا اقبل اللہ سوئے مختقی اوی رئی گئی دا اللہ آغاداتنا چا غفتن کوئی پواستی دا الله اوی رئی گئی دا اللہ کی اول توئی دا قوائے پارلاکات کوئی اوی رئی گئی دا پر اکولو دا قبلوالا والارحام مفور دے دا فعل محضوفات ذکر د مذب دارے چی عطف مجیون کے نو بے برا رہے تساہلو نبی ہی وبل ارحام فکارو نوچے بے رانرہ نمالوم دارد دا دا والارхам جان تا کلام ده نه فعل محفوظه ابن مالک پر خلاف کی ولی صحیح لازما استرتا فین نظم و نصر صحیح المسقطا اوی دی یادر جا ضروری نه را یقینا الله پتا زری نه غبان د دې توي برات سہلال اوس حکم شو کو وای ک یتیمانان کا مردی اماغی په مقابله پاس الله رض پاس درکې رودې کی پذابان دې حدیث دیتیم بازتاالا خبیش دی نو تاپ آنچی خبیش دی نو خبیش دی اخلی یارا رشتیاو آیا سخاتی کی کوڑتا راڑی دی سر آڑی و خبیشا خبیش دی او کوڑو داوش خبیش دی کنلے خبیش چاہتا ہوئی چی خبیش ہوئی کنن یارا زنو امچی سخاتی خبیش دی او قدائی تو ایوارتا دقرایا خبرتکولیشن و ایوستازتو کو خبیش ہوگا تی دکا ٹوڑو مرلی خبیث راوڑے دے اوہی دے خبیثی زیا تا خبیث راوڑے دے پرانوڑی ماغلہی خبیث بددویاں پا بارل پاک پاک آرے چا اللہ درکڑے دے گھٹے مکرہی مانون اپ دے دے خلو مانون سرا الہ پر مانا دا ما آرے مکرہی مانون دے دے مانون سرا مال پکی گھڑ کے چاہی لے گوڑا حری نو ګوره پکې چورلې لا تا ګورو امانم السلام علیکم ان مفای منو له ټول مالونو سره د اسنه چې دغه مالو خې انه کان اوبن کبیره دا چې د غنا له لوی جرم دا دې لوی جن خوف اصل کې هغه ګناه ته وای چې سره ذلیلکۍ اپټۍ په آزاد کې کتا دا چا اسكله دې دا ګوره لږه ساته اپراګه پیسو دې چا واغستا نو ته خبيسې اته مجه هداوی یا رحم دې مودران په قضا شي نت پر کې له خبيس پسه چې په ګناه کې پړشه الله اکبر ای دې جمی مو سنادار ورا یاغه ته وای غنای کې دا پټشه شرمیدهلې نه څنډه غنای کې پټشه شرمیدهلې ال خديس الله او دا قانون ماته وي به دې چې بڅکي کې نژان څه خبرې خديس او سي موسي چې په سي خرڅه اگرېږي دیم حکم انصاف نو کوئی پټیمانه نوی نه کوکه نو په نه کاو کوي اوا خدي ما عبارت او صفاتونه دا نه چې من غلل قل راجي اوشی بات کی پسندیتا صورت اوشی بات دو دو در در, در سلور بعد خلق پا عربائی نو پوئی گی نوی جمع پکار دا و تد مشتقاتنا خبر دا عربائی جعان الرجال مسنا مسنا ردی سمان دول سرور اغیی نا دروازی تا جزمی که دا نسان نسان دا مشتقات کی جعان رجال مسنا مسنا یعنی سان نسان یعنی دو را نه نکرن نو ورسپ درم ورسرانو اشنین نو بیتو زمین را دی کرا فنکاو اقلی اغای چی پسندی تا صحا دا خودنا مسنا و سلاسا و ربا مولیانو مغل که کرا پا دی ملک بادشاہانو نو مولیانو ولدا حیلت کروا چنه رو آجی مسنا دو سلاس دره دو دره پینزر و ربا سرور نو ابازو دا ہی اجو کروا چنا جو پدری کیوں نش پز اشپالت اسا لورو کیوں نہ سڑیش ان ستاز د مشر ملا کتاب دے داغی خری صفات لکھی کدی وسڑی اجت انز میں کھز تا شد نہ کلشی نہ اوی ا خیال ا دا کہ کدی سلو خود کہ کم مشا کھزئی نزاین دګارۍ اجازه ترا درک نو نور رښتیا تعالی غوايي لا اله الا الله بشماره خدا مثلا هم خلق ته نه د پکار د داس خواص و مراد ته راغله داده په څنور هغه مشور زده کی نوتبر داده دغه کتاب دې دغه کتاب آخري صفحه دې کی ان شاء الله دا یو هم چتا کتاب مونږ تاسو ته کوم کتاب دیوورم اته از ډېر پنیا چرا دا دیلوی عالمووی دا دا ملک دا سپریتو فتر شرم نور دی کتاب بے لیکن حرمت بے لیکن دا نوی کی روست قوم اپر مالانتوی جدا بے سغلو خارن دا انگی پا کتاب کے نور کفریات تی دا نور و فقه کی دید بازو کفریات چیز معا دا اندار چاہی کتا کفریات تی دا خود دیوطن مشرامل یعنی مقتدع دا مقتدع سر دیوی ادا لیمولا گی اعلانتی لیمولا چی اگر حق پرست قتل کریم او دا غی کوری بیزتا کریم فان کیو ماتاو لکم زنانیس آئے دا خودنا دو دو آتری در سلور دو کہرے گئی کم دورے نکافی دایاو فواحدتن فرق تک ویک فیواحدتن دو خودو تمندر اصاف نشکو رین بیعیو کا چی اوے لقفت موٹی کیو رکے بلے لگنا رکے یا اوے لقجا مرارے نه نا دیو جن حدیث کرالی چی دو خودو خواون جسم قیامت کے ونی موچی ذکر دو ظلم کرو پو دنیا کې اکه چې حرې نشي کولې انصاف نشي کولې ماکه مالی شي لاسونه کا وینځو کا ګرځې فبیا واخلا دا طریقه قریبه راځي چې ذاتي بنوي الله تعالو او ذاتي ته وي یعنی سمانه چې انصاف نشي کولې نو ظلم ذاته اوري نځيږي دا ډېر خطر دی قرار الله تعالو چې ذاته ونې کې نځيږي انصاف کا ولیدل کېته دا উপকার داري داني دې دا الله تعالی او اول ميلان تم وي الله تعالی چې نا وړي جهات نه او ته تعالی دعایان نه چې ال کلا تر جو خود نفقه نشي پیدا کوله نو دا قریب نو سبب د دوه خود د اولاد څخه نفقه پیدا کی مولا ذلیل دې چې سبا دا ری پرولش نشي کوی ذالکہ دا طریقہ ادنا قریبہ دا چنوشی ہے ایلدار اولاد دا کمی اللہ تعولو زیادہ بنکے اللہ تعولو حق نه بناو الله اللہ تعولو چاہای ایلدار نشے صلت دور اخوزی کے چیز سبابیا بچو افاظت نشے کولے اور کئی قضوطہ درمقانی معلول دای پخشائے نحلتا پخشائے بغیر دیجا گڑینا فا انتبنا نکچر پسند کی داختی تاظر را دی پسند کی خیرتن اچار تا مال دا کالی را کرده نو آخلا پا دیجا دکانی که پا دی کلبا آخلا نکره دیل را حنی اند تحنی نلی تحنی مبارکه تا ہوئی مبارک دیشا مری اندیر دیر انی ام مبارک دی شاہ تالی پا خوشای لگتا فائن تیبنا لکن کلی پسند کا تاشتار انی ام حلال دے مبارک دی شاہ وراتو اصل رم قانون امور کوئی بیوقوفان تا مالون از دی آمالون از دی چی گردو رضیق وائی تاثرات ذمہ داری حفاظت تاوہ نفرضی دیتی مال قصہ تا نو تاغلو او کی چې دېګه ای زسباب کی لیتا په لمال کې اجازه ورکو اوایي کې تویناخه چې بچی دا سامان له پوزینر کوم ته پويګينا خراب بې کې ازمای شو کې دی چې مې نه نو تورځید بلوخته نو اصلاح ان اس نو تاکو چې دا قابل لمال بن خرابې نو ور کوي چې تمالونه عموکرمانو دې دې زور زور دې دې اسرافن زیاد زیاد الوا پخه اچېر پخه وبدارن زور زور اسرافن پر معنی د مصیفين وبدارن پر د مباذرین یو سار می چا اسکل پکی پراټا ما او پسې ناشتا وکړه پکه گئے بیا د ګرمي وقت پکه الوا چر بیا مسخین ینه دې تین ماز زور زور پي تر بابا دې ویګو نه بیا مقرآی مال نو دی زرزر ڈیر ڈیر زرزر این یک برو چه لوی بشی دی لوی بشی نمانا ممالک لی اصو چوی بی پرواه دم کسر نا پا مال دیتیم چه غنی مانا مالدار نه دی غنی مانا بی پرواه عجتی نیشتی اصو چنی عجت من زمک دیتیم تا نزان دی بچی دی برخی اغسطون آن چه آگا فاسو بیشی برخوا ناخلی ومن كان فقيرا واسو چې محتاج او کسبتا فقیر نه چارته نه وي فقیر معنی یانه د زمیداری تمو ساده اځې کیم زما کایو کولا لو دیخيب بالمنافس من معروف دا غمل چې څنګه طریقې صحیح چې پته پرته وکړي نیمه اخلی دلته غنی او فقیر په معنی لو سره دی اگر معنات نوي کلاچور کو تاسو یې اټیمان ته مازنا د غوان نه دی پدې اګاټی نه پړلای ځارناک پرابرسو یې صاحب پکې دې زم کانوس بارا د سره وبرخرا دا ویمنه چې پیږي مور پلاړه القوان القوان رونه زمینی ني ترونه زمینی ني اپار د سره وبرخرا دا وینه چې پیږي مور یو کړي کیاو پرګه پات شینایږي ضروري سره برکامه قرشه نصیباً برخا دا برخا مقررش سمانا دا آرچا حقوق مانی دا نر او دا خودی حقوق مانی تی جا غلط پیدا لیشی دکا ملکی جا غلط دینا پیدا کیجی و ایدا حضرہ اکل کی حدیل شی ویشتا قلوان اتیمانان امسکینان نور کی دیتا دیتا دیمالنا او ایتیمین آخا دعایت منصوب دیک ابتدا کې دا حکم چکاله ترسين دي ميراث شيږي او جزان لاله مور پر وړانده او جزان لاله اټيمانه دار نو غېله 36 ورته شي چکاله هي سه مقرر شين لایقون څوشه همغه يته من څوک نه دي مونږه دوه لو قربانه مراد دي وارسان حواله یتامه عس تصيري دي زكيه چين چې لایق در رحم دي بله ټول کي نماینده شامل کلا جازر شویشتا او لون قربا میراث والا یعنی ایتمانانو مسکینان دا په ځکه خاص کرل تر رحم کلا کې حقدار شو پوهیش کې حقدار حقدار شو سړے مرش او دا په مال کې حقدار پاتې شو کلا کې حقدار شو پوهیش کې وارسان یعنی ایتمانانو مسکینان نور کې دی تا دا دامواش دا یقین دے دا نسکین دے لے خمانا نشی کرتا دے نیورکون مانا دا یاد دارا نسکن بچھنا اولرکو باغ وارسان اول یتامہ آخر تصحیلی یعنی یتی مانا نیپکے ادای ذکر کا لتر یعنی نور روم ورکا کو یتیم بارا کی خیال کو دا و نوائی چه دے کوئی گینا دلک مومورشا ورکم لتر حم او اے دیتویا ناخا چه بچیاں څنګه چې د عامل د پلان نه د پاتېشل د داخ خرابو ما پاکستان هم پاتې شېстаў لا آتا کولن معروفان پیناخه افرضو کو من منا داشوا بڑا معنا کلا چې ثابت شو پويش کې حق فلوانو حجې کمنانو یانې کمنانو مسکینو نو فرض کو منها او خراق ورکوې دیتا سمانه مشر میراث نه ويشي زکه وایي چې اسنه زما په پلان ګرځي زنه نچینه یې چې نه یې تیمو مسكين چې په روږ کې نه وي بل نه وي د قرات ورکوتی او دا راځه چې هغه دا شل په واخل دا قرات په چې کله وی شوشي نو بیا ورته منشر راځي واپس هغه به وي قول معروفن دا مننه چې ستا سال 38 او د تقسیم نو کوم نو دا 100 روپې زسر واخل نو چې کله منگا وویش اوکو نستاز امال نمصر روپای واقعی مغوا بے لکه لکا حدیث تا بن زبیر چرا دی چه عبداللہ وی بخاری چه حدیث تے چه پلا چې جنگ جو دیت بچیا نن بظالم یا مظلوم دی ازوینم چې زمان مرشم نو که زمان مرشم نو پا ما قرزدہ نو خیال کو چه زمان غم دایت چه زمان قرزدہ شاید که زمان مال لگ دی وي شاید قرده دی ری نو کتم و تایش زمان دوست دوائی نو زبیر دوست قرده ادا ری عبداللہ و زمان پرار مرشن ہاں زم زب کتشم چی داشت دوست سوگ دی چی زورن پی برا چلی و زہران زمان پرار ماتا ہوئی چی عبداللہ زمان دوست قرده دی چی کل ناچار او تنگست شوئی نو آیا حیدق زبیر پر آیا پل دغت قردین اخلاس کا عبداللہ وی زمان پلار مرشد زمین یا سو کورا پاکیشو اصل غنیز مکا او ما اصافو که زمان پلار قردو اصلیش لکردی پوئی نو آغنمپورا که دا او خلک بڑا تو ما تبعیش قردار آشا نو زتنگ شم نمازش پیل دعاو کرا شک آیا تا زمان پلار دوستو اداو قردار آدارا که نو ده غابیز مکه دمون پا غنیمت کیا ما سیرا مات و خیقا اپا غیر میخل صور کن قرده خو خلاسش که اکولا ده عبدالله سلور خده. او ده آر خوزه دامون او دماغ دا دامون دا او دماغ دماغ دماغ درون امزوری ده بسو اولاد نو ده شور جور که چه علو مالویشه مایشنه ما زبچه قوام سلور کالا چې چې په زبير قرضې نو غوډه راشي نو ما فارقات چروااله چې چا قرضه په عبد الله انداږي شي جوړ کړم نو چې څوړ کال تیر شو سب پیدانی شو نو ما هغه ته راځي چې شو نو څوړ کال اړېد نه وته فرض کوم داما هغه دا ور کولا چې دا ضرر په واخلې چې کلمې وی شوګو نو تاسو نه مې خپل نو څوړ کال پس تقسیم وشل نو دقدې اتم راشي اذاب زبير څوړ نو زه یې څه دې دولس نه کړی پیسې نو اته ما سرور شو چې زه یې دولس نه کړی لکه اته ما سرور ځای شي نو زه خو زه اته میسه اته لکه نه کړی پیسې اته څلور نه کړی زه خو شي ادا سر شو ځکه غوړم چې قرضه ادا کې ندریم هیڅ وبو فقرانه باندې وې شي دای شي زرسن کې اتمی څو نو ټول مر راو دا حدیثه مشکلاتن غالي کې راځي حافظ مهاجر کرمانی ټول شو راو نه جوړ کوي څو کومه فرق نه دی غلطی یا څو کومه سلوک غلغی دا موږ یې کې او په سره د چیزه تاسو حساب باید نه پېری فاتل باجی نه جوړ کړي کرمانی نه جوړ کړي الهینی نه جوړ کړي ټولانې نه جوړ کړي یو شارین دا جوړ ا پای سا سدیک حساب دی یو په دغه کې فرق ني نو فرض کو معنا دادا چا ویش کنه لکه غرامه شه نو دتی معنا نو تا وقولو لهم قولا معروفه او ایدی توینا خا چې بچیا چې کلم وېسو نو دا روپې مې کې درته دا به واپس او دا به یع سو صاحب کی یقینا ناکسان کی خری مالو ایتی مانا نو پزرم نو یقینا نو خری خیتو کیو اور ادن تا حدیث کی راضی دیتی مال کی چاپ نه نر قیمتی آخدق جیجن بغو لمبا دی داغ مال دلمبای او مخلوق د قیمت روڑی تختی ادن نو بغا دخلی نر لمبی دی یوسی مال اوی او په آغی حصوی شی جکم اللہ مقرر کری دی حکم کوي الله تعالی په هر اولاد کې نل لا د ښځې ذنانا نو کوي ذنانا تاسو ته دوه ندیرا د نړۍ دړي دي سلوصا ماتره نو اولاد دیشه اته جنه کې پاتشي نو کګیا جو د پاتشي نو دغه سه دړې شوې زمي سه ز سبا اوړه اته پاره د هر دینا په ګمرا داشنا چې پیږي ولې مور طلعله ارے ولایک وګمرا دا یمانا چې پیډیو ولادت پکې ویځلره ولادت کني دې سړي ولادت دایم مرشه خپل اسوره دلرمه خپلار نومور بواه دې اپلار خپلار لدې شه که چری دې دلرونه نومور لدې شپه وګما فتوست یتنه یا کار مشران پلاران اوزامن تاسو نو پویږي چې کوم یو تاسو دې دې نوخرا مکرته تا سن په دې نو مقرر فريده تمنا الله مقررتیا او تر مقررتیا الله الله په حکمت والا تا سن دا مال دی چې پیږي خځې خځم او د دې مالو پلا نه راوړې یا قان نه اته مارکی نو قانون مینه مخلی ته نه یې دی خدای رسول او کچري یا دې خاوه دی یا دبنا او قانون په پاجشل متاږه راځو رمه دا چې نه چې پریږده پتو دې کنه یو شي چې په دې باندې یا قرضای اوول و چېد باندې چې ابي قرضہ ا دې وای قرضہ پر اواله او خود لره سره رمه هغه مننه چې پریتا سو غنيتا سو ولد یار دې څه نه یار بلین نه نو کولا تمه دا چې نه چې پریتا سو پستر سيتنه چې ورشيت کرے شي په یا قرضای لنبیہ بڑا خلاصی جئی اکا چرے او یو سرے تپی میراسو رے شا یو رسول صفت صریدے او این کانا مال و رجلن یو رسول کمال دے انسو ری دازے پاتی شا چاکا کل آرہو نصفت مال شا کلالا برسو کی انا کتے سو کی نا آگا سوکتے پیدا دے پلاہ دی کورنکا نا دن پیدا سوکتے زیے نسے کواسے دے تا من میراتی ولی انا بیگونته کلالا وی یا سلیمرش کلالا یا عمل فارغ کلالا یا اخوذوا عدل رور یاقور عالی اولادیش پغمات نو کچری گانه د دینه دہی صدا دی پدایمکه پسو سیت نا چوسی کرشی پدای یا تر دای غیر مزار ما قبر سره نه لگی دا غیر مزار لگی سره کې صورت بغرا کې ما بویټ لا ټو سره لگی کونو غیر دا مزار شي نيجه ګرمار په دې ټولو کونکي کوونو برابر مدار پهلا حق ورکا د کوبلا حق ورکا یتیم مال بچا دا ټول صحیح کار کوونو ګرمار شي نيجه ګرمار دا حقوق به ډېر پر بیاانت دربر عزت تستاسو جگہ رانی شي مامله سات یو کوي چې شي نيجه ګرمار اصلاح المعاشره په دې سراج جنس دانا جی تج توحید از دکر انا تا مسلمان شو نا زی توحید دا کولنا بات چی اصطاب ماملون سنی خبر دیم جیشتی آئی چی بین ملل آ بین دا اللت دے ما سبقا اشپاق احکامو یا حکم خدولا اعتمانان رمالورکا دو این حکم خودا پاو شفتو کا ستا تا پسند بی حکم در خودا محرون اوار کا حکم بی حقوقتا مال مصبارا بین حکم بل حصہ و حکم حصہ مقرر اکونو غیر مدار دا ماقبر سرگرد دا احکام مانئی تا جگر نا پیدا کیجی شئی نا جگر مار دا حکم دیداللانا وسیعتاً دا فرض حکم ده فرایز وجهه هغه خبره ته چې سره پاکي عمر کې کوي او هغه مضبوطه خبره ده فرایز به فرایز نه ده محکمات او دا قانون ده چې حقوق د مخلوقات به ورته الله کوله ببر باد pore او حليم ده دنیا کې د زغې فاخر کې به وکړی شي معنی دا ده او دا حکم وصيهه من الله اغه حکم چې غلای او تخفل وصیت ویل دي اغه څه شي یتیم مال مخره ان د مال کوي واسه آتی دا د خپل پکا دله په سپ باندې ته سلوکره او ته زیاته او ځوان کې ته میراث دي تا واخلاغه او خبر دې ومنله اغه اتل مضبوطه فیصله د اقیم الصلاه وصیته من الله نه لري اته زکات وصیته من الله نه لري حقوق مخلوقات بیان نور نو وصیته من الله سو چکه دا د قاهر مزبوطه حکم دی اپا دیږی یو سره چې د پلار ورثه باتل کیږي نه غته سوې هغه تارامی نه وای نو چې وصیت د الله وصیت خرابای نه مسلمان دی وصای حکم کړي وصیت پر هغه مړی ته مطلب دا مزبوطه خبره ده دا قاغه مزبوطه خبره چرونه نه دی نو دا قاغه وصیت باتل نه په دې دایر خلاص کیږي لا شي شي دا یې مال خو